Basme în limba română Rățușca cea urâtă Era o după-amiază însorită de vară. Mama să găsi un loc minunat sub un copac lângă lac pentru ouăle ei. Făcu cinci ouă. Deodată, observă că unul dintre ouă era diferit de celelalte. Se îngrijoră puțin. Așteptă să iasă pui. Într-o dimineață frumoasă, în sfârșit, ouăle începură să se crape. Piu-piu, spuseră. Toate ouăle se sparsără și rățuștele își scoaseră capul în lumea cea mare. Toate se sparsără în afară de unul. O, oh, ce puișor drăgălaș am! Sunt o mamă atât de norocoasă, dar ce s-a întâmplat cu al cincilea? Rața era îngrijorată Ultimului pui îi ia ca mult să iasă de acolo Se așeză pe ou ca să îl încălzească cum putea ia mai bine Asta va fi cea mai frumoasă rățușcă dintre toate De vreme ce îi ia așa de mult să iasă Într-o dimineață, oul crăpă și din el ieși o rățușcă cenușie cam urâtă pi, pi. Rățușca aceasta era diferită de ceilalți frațiai săi pi. Era foarte mare și cam urâtă pi, pi. Nici unul din ceilalți ai mei nu arată așa Probabil că așa e el, mai urât Mama rață fus surprinsă să vadă asta și era foarte tristă Mama spera că într-o zi va arăta ca frații ei. Dar zilele treceau și rățușca rămânea urâtă. Toți frații și surorile ei râdeau de rățușcă. Și nu se jucau cu ea. Rățușca era foarte tristă. Ești urât! Oh, ia uite urâtul ăsta cum face umbra pământului! Da, pleacă! Ești așa de urât! Nu o să ne jucăm cu tine! Monstru urât ce ești! Toți râdeau de ea! Rățușca era foarte tristă Rățușca cea urâtă se duse la lac și se uită în oglinda apei Nimeni nu mă place! Sunt așa de urâtă! Rățușca se hotărâ să își părăsească familia și să plece departe în pădure Rățușca ră singură prin pădure Curând veni iarna Era zăpadă peste tot Rățușca era tristă și tremura de frig Dar nu găsi de mâncare sau un adăpost cald în care să stea Se duse la o familie de rațe, dar ele au respins-o Ești urât rău! Dar cine-i urâtul ăsta? S-a dus să stea în cotețul găinilor Acolo găinile l-au atacat cu ciocurile, așa că fugi de acolo Pe drum se întâlni cu un câine Acesta o văzu și plecă Rățușca cea urâtă se gândi Sunt așa de urâtă că nici câinele nu vrea să mă mănânce Tristă, rățușca cea urâtă începusă cu trăiere din nou pădurea Acolo întâlni un țăran Care o luă acasă La soția și copiii lui Dar chiar și acolo O necăjea pisica Așa că plecă din casa țăranului În curând se făcu primăvară Și totul era proaspăt și verde din nou Tot mergând într-una Văzu un râu Fu foarte fericită Să vadă apa din nou Se apropie de râu și văzu o lebădă frumoasă înnotând. Se îndrăgosti de ea. Rățuștei îi era rușine și își lăsă capul în jos. Atunci își văzu propria reflexie în apă și rămase uimită. Nu mai era urâtă. Se transformase într-o tânără lebădă frumoasă. Acum își dădu seama de ce arăta diferit de frații săi. Pentru că era lebădă, iar ei erau rațe S-a însurat cu frumoasa lebădă de care se îndrăgostise și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți